إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصنفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه الإنسان إلى يوم الدين Wassalam atas cimaat tererah aman bagi. Salam budjibah Allah Robb Sematalam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sebah yang berarti disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sebutan baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah semoga terlimpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah umrah, para penjarah hasil nabawi, dan juga para muqimin Semoga Allah SWT menjaga antum sekalian Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasintiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah dan sampai kita kepada pembahasan al-iman bil-yaumil-akhir. Beriman kepada hari akhir. Boleh mengatakan rahmatullah, melanjutkan apa yang sudah kita bacakan kemarin. Fa'amal fitnatu fa'innan nasa yuftanuna fi quburihim. Fa'yukalu lil rajuli man rabbuk wa hadinuk. Maka ada pun fitnah Yaitu fitnah tu'l-qabr Ujian Yang akan Dihadapi oleh semua orang yang masuk ke Dalam alam barzakh jadi dinamakan dengan fitnah tu'l-qabr Maka sesungguhnya Manusia kata beliau Akan diuji Di dalam kuburan mereka Sesungguhnya manusia yaitu semua manusia baik yang mu'min maupun yang kafir yang munafik maka mereka semuanya akan yufdanun mereka akan diuji di kuburihim di dalam alam kubur mereka sebagaimana dalam hadis yang telah sahih dari rasulullah saw Yaitu hadis al bara ibnu azib radhiyallahu anhu di mana diceritakan di dalam hadis tersebut Bahasanya seseorang yang sudah Masuk ke dalam alam kuburnya Maka akan didatangi oleh Dua orang Dua malaikat Dua malaikat Al-Aswadan Al-Azraqan Yang sifatnya adalah Aswadan Yaitu Berwarna hitam jadi dimaksud adalah kulitnya Dan Azraqan Dan berwarna biru Dan maksudnya adalah warna matanya al malakan Al-Aswadan, Al-Azraqan Yuqalu li'ahadihuma li'ahadihima al-Munkar Walil'akhir al-Nakir Yang satunya dinamakan dengan al-Munkar Kemudian yang kedua dinamakan dengan al-Nakir Kemudian setelah itu bertanya dan menguji setiap orang yang masuk ke dalam alam barzah di kuburan mereka dan mereka akan diuji di alam kuburnya dan ini adalah seluruh manusia baik orang yang beriman seorang muslim maupun orang yang munafik itu orang yang pura-pura Islam orang yang menafakkan di Islaman tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya inilah yang dinamakan dengan orang munafik dia juga termasuk orang yang akan diuji Demikian pula orang yang kafir, orang yang musyrik, ahlul kitab baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, maka semuanya akan mendapatkan ujian ini. Semuanya akan diuji dan ada fitnah kubur kecuali yang sudah dikecualikan di dalam syariat. Dan sudah kita sebutkan di antara golongan yang kelak tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Yang pertama adalah asyahid Yaitu orang yang meninggal Bismillah. Demikian pula orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat Sebagaimana datang dalil-dalil yang tetap dari Rasulullah SAW. Adapun yang lain maka mereka akan yufkanun. Ia mereka akan diuji di dalam kuburnya. Fa'inna nasa yufkanunafir kuburi. Semua manusia. Di dalam hadis disebutkan di dalam hadis tersebut. Wahamal kafiru wal munafit payakoh. Adapun orang yang kafir dan juga orang yang munafik maka dia akan mengatakan, akan menjawab. ini menunjukkan bahasanya orang munafik juga akan ditanya. Demikian pula orang yang kafir juga akan ditanya. Karena beliau mengatakan wahamal kafiru wal munafit. Adapun orang yang kafir dan orang yang munafik maka dia akan Menjawab demikian dan demikian. Ini sekali lagi menunjukkan orang yang munafik dan juga orang yang kafir semuanya akan ia ya akan dipitnah kubur. Semuanya akan diuji. Demikian pula dalam ayat Allah SWT mengatakan Yuthabbitu Allahul amanu bil qawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirah. Wayudillu Allahul ngolimin wa yaf'alullahu ma yasha' Allah ma'adakan Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang Zalim Dan orang yang zalim sini Mencakup orang yang kafir maupun orang yang Munafik Karena ayat ini bercerita tentang Bagaimana Allah SWT Menetapkan hati-hati Orang-orang yang beriman Allah menetapkan Menguatkan hati Orang-orang yang beriman Bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Dengan Qawli thabit Dengan ucapan yang kuat Ucapan yang tetap nah, Jadi maksud adalah kalimat tawhid Yaitu kalimat La ilaha illallah Dengannya Allah SWT memuatkan Hati orang-orang yang beriman Fil dunya wa fil akhirah Ya fil hayati dunya Wa fil akhirah Baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirah Artinya di dunia Seorang yang beriman Dikuatkan hatinya oleh Allah SWT Dengan kalimat tauhid Ya dengan kalimat La ilaha illallah Ketika dia menghadapi musibah Menghadapi bencana Maka dia mengingat Allah Dan mengetahui bahasanya La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Sehingga bencana yang menimpa dia tidak memalingkan dia dari Allah azza wajalla. La ilaha illallah. Tidak ada sesemangat yang berak disembah kecuali kecuali Allah. Sehingga dia tegar di dalam menghadapi bencana tersebut. Tidak berpaling dari ibadah kepada Allah. Tidak berpaling dari Allah dan dan, dan, dan menghadap kepada selain Allah azza wajalla. Tetapi hatinya dan lisannya senantiasa mengingat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali Allah Demikian pula ketika dia mendapatkan kenimatan Maka dia tidak berlebih-lebihan Dan tidak menjadikan kenimatan tersebut Lalai dari zikrullah Senantiasa dia mengingat La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Sehingga meskipun mendapatkan Kekayaan yang banyak Kenimatan yang luar biasa tidak menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-qaulu tsabit. Yang dimaksud adalah kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah menetapkan dengan kalimat ini orang-orang yang beriman fil hayati dunya wa fil akhirah, demikian pula di akhirat. Dan yang dimaksud adalah di antaranya ketika seseorang diuji, ketika masuk alam barzakh alam kubur Maka kalimat dengan kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah Allah menetapkan hati seseorang ketika diuji oleh dua orang malaikat tersebut. Demikian pula ketika dia dibangkitkan oleh Allah dan di sana ada pertanyaan pada saat dia berfisab maka Allah menetapkan hati orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid. Adapun orang yang zalim, maka Allah sesatkan mereka. Wa yudilul Allahul al ulimin dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim di sini mencakup di antaranya adalah orang munafik, demikian pula orang yang kafir karena mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Dengan kemunafikan mereka, dengan kekufuran mereka, yang mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam azab Allah azza wajalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya fitnah kubur ini bukan hanya orang yang beriman saja. Tapi juga mencakup orang yang kafir juga akan ditanya. Demikian pula orang yang orang yang munafik. Fayuqalu dirajul maka akan dikatakan kepada seseorang dan seseorang di sini mencakup laki-laki maupun wanita. Fayuqalu dirajul maka dikatakan kepada seseorang baik laki-laki maupun wanita wanita yang kafir maupun yang beriman. Man robbu? Siapa orang robbu? Ini pertanyaan yang pertama, kemudian yang kedua, wa man dan apa agamamu? Wa man nabiu dan siapakah nabimu? Ini adalah tiga pertanyaan yang masing-masing dari orang yang masuk ke dalam alam barzah akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini. Ini adalah rahmat dari Allah swt. Bahwasanya pertanyaan tersebut tidak disembunyikan oleh Allah Azza Wajalla, Tapi sudah dibocorkan untuk kita Dan maksudnya adalah supaya kita mempersiapkan diri Mempersiapkan jawabannya dengan sebaik-baiknya Dan pertanyaannya sebentar dan juga sedikit Akan tetapi persiapannya perlu waktu yang panjang Bahkan kita katakan umur yang diberikan kepada kita di dunia Sebenarnya adalah untuk mempersiapkan, di antaranya adalah untuk menghadapi tiga pertanyaan ini. Apabila seseorang sukses di dalam menghadapi tiga pertanyaan ini, maka ini adalah keberuntungan yang besar. Adapun apabila seseorang gagal dalam menghadapi tiga pertanyaan tersebut, makanya adalah kerugian yang sangat besar dan kecelakaan di atas, kecelakaan. Apabila sampai nanti ada yang ketika ditanya man rabbuk dia tidak bisa menjawab. Ditanya madinuk dia tidak bisa menjawab. Ditanya siapa nabimu dia tidak bisa menjawab. Makanya adalah sungguh kerugian yang besar. Tidak ada ralah. Dan tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali ujian tersebut. Berbeda dengan ujian di dunia. Nah, kalau di dunia, di dunia masih bisa kita ya meralatnya. Atau meminta diuji kembali dan seterusnya Tetapi ya, uh, ujian di alam kubur atau di alam barzakh, Maka tidak ada di sana Ralat untuk ujian tersebut Dan tidak ada ulangan kembali Tidak ada ujian kembali Lakin itu seorang muslim dan juga muslimah Sebelum waktu tersebut datang Dan tidak ada kesempatan untuk mengulang kembali ujian tersebut Maka adalah dia mempersiapkan sebaik-baiknya Ya waktu yang sudah Allah berikan kepada dirinya Paling tidak Dia mempelajari tiga perkara ini Yang pertama Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama yaitu Man Rabbuh Siapakah Rabbuh Berarti yang pertama Yang harus kita pelajari dan wajib kita pelajari Adalah tentang ma'rifatullah Yaitu mengenal Allah SWT Kemudian yang kedua, Madinah. Apa agamamu? Menunjukkan bahawa yang kedua di antara ilmu yang harus dan wajib kita belajar, baik Muslim maupun Muslimah adalah mengenal agama Islam. Madinah. Apa agamamu? Itu mengenal agama Islam. Kemudian yang, kedua, yang ketiga adalah berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu Mandabiy. Siapakah nabimu? ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang ketiga yang harus kita pelajari adalah tentang ma'rifatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tiga ilmu Bapak-bapak sekalian yang harus dan wajib kita pelajari. Sebelum kita mempelajari yang lain. Ya ilmu di dalam agama Islam ini luas. Ya tetapi di sana ada ilmu yang kardu'ain dan di sana ada ilmu yang fardu kifayah. Di sana ada ilmu yang mustahab. Dan yang fardu a'in tentunya lebih ditawalukan daripada yang fardu kifayah. Dan juga daripada yang yang sunnah atau yang mustahab. Oleh Mereka itu mempelajari tiga perkara ini. Iaitu tentang ma'rifatullah. Demikian pula ma'rifatuh dinil islam. Dan juga ma'rifatur Rasul SAW Mengenal tiga perkara ini adalah perkara yang Yang wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah Dan inilah yang dinamakan dengan Al-usul salatah Tiga landasan utama Yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah Karena masing-masing dari kita akan menemui Yang pertanyaan ini Masing-masing dari kita akan menemui pertanyaan ini. Oleh karena itu hukumnya adalah fardhu ain, bukan lagi fardhu kifayah. Seandainya kita belum mempelajari ilmu yang lain, maka adalah kita mempelajari tiga perkara ini. Ya, seorang ulama, ya yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, beliau mengarang sebuah kitab yang beri, beri, beri judul dengan al-usul asalaha, al-usul asalaha, yaitu tiga landasan utama. Beliau mengarang kitab ini. Ya dengan tujuan supaya setiap muslim bisa mempersiapkan dirinya Sebelum menemui suatu hari, suatu waktu di mana dia akan Didatangi oleh dua malaikat yang akan bertanya tentang tiga pertanyaan ini Jadi yang pertama adalah tentang ma'rifatullah Tentang mengenal Allah Insya Allah akan kita terangkan secara singkat pada kesempatan kali ini Tentang tiga ilmu yang wajib kita pelajari yang tiga ilmu yang wajib kita pelajari ini Yang pertama adalah tentang Ma'rifatullah Itu mengenal Allah SWT Mengenal Allah SWT Adalah dengan cara Mengenal Allah yang pertama Mengenal Allah sebagai Zat yang maha pencipta Mengenal Allah Sebagai zat yang maha pencipta Artinya meyakini Bahasa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allahumma wa taala tidak ada yang mencipta selain Allah azza wajalla siapapun dia bagaimanapun kehebatannya bagaimanapun kesaktiannya maka tidak ada yang mencipta selain Allah azza wajalla Dialah Allahumma wa taala yang menciptakan segala sesuatu Dialah Allah al-Khalik dan selain Allah adalah makhluk Allahumma wa taala mengatakan Dialah Allah Rabb kalian, la ilaha illah huwa khaliq kulli syai'in fa'budu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah hatakat itulah Rabb kalian. Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia. Khaliq kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ فَعْبُدُهُ makan dalam kalian menyembah-menyembahnya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah SWT adalah خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ Menciptakan segala sesuatu. Adapun selain Allah, maka tidak ada di antara mereka yang bisa menciptakan. Bahkan seandainya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, sesembahan-sesembahan selain Allah mereka bersatu untuk menciptakan Se-eferlala sekalipun, maka tidak ada di antara mereka yang mampu untuk melakukannya Sendiri-sendiri saja mereka Ya bersatu saja mereka tidak mampu Apalagi mereka yang melakukan itu sendirian Dalam Al-Quran Allah s.w.t mengatakan Ya ayuhannas Duri bar matalum tasnami'ullah Wahim kata Allah Telah dibuat perumpamaan bagi kalian Kesdami Allah, maka hendaklah kalian mendengarkan perumpamaan ini. Allah Swt membuat perumpamaan yang menunjukkan tentang lemahnya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Buri bama talun kesdami telah dibuat perumpamaan, permisalan bagi kalian, maka hendaklah kalian mendengarkan apa yang yang akan dikatakan oleh Allah Azza Wajalla. Inna alladina tada'una min dunillah. Laiyaklohudubaban walabitama Allah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah, baik itu jin, bagaimanapun saktinya dia, baik itu nabi atau malaikat yang disembah selain Allah, atau matahari, atau bulan, atau bintang, atau seluruh dewa yang di, yang dipuji dan diyakini oleh sebagian manusia. إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُلِلَّهِ لَيْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalakum Seekor lalakum Yang merupakan makhluk Allah Azza wa Zal Di antara makhluk Allah yang sangat sederhana Susunan tubuhnya Maka segala sesuatu yang disembah selain Allah لَيْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor La la. Dan sampai sekarang tidak pernah terdengar berita ada sesuatu yang disembah selain Allah yang bisa menciptakan seekor, Seekor seekorlah. Kemudian Allah mengatakan, "Walau ijtema ulah, walau ijtema ulah, meskipun mereka saling berkumpul, akhirnya mereka bersatu, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, kesaktiannya untuk membuat seekor malak, misalnya mereka tidak akan mampu untuk membuat seekor, Seekor seekorlah." Ini menunjukkan bahasanya mereka yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah mereka adalah makhluk dan mereka bukan pencipta ada pun yang menciptakan maka Allah swt asma. ini yang pertama yaitu mengenal bahasanya Allah Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu tidak ada yang mencipta selain Allah azza wajalla kemudian yang kedua meyakini bahasanya Allah yang memberikan rezeki dan dialah satu-satunya yang memberikan rezeki. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah Swt. Rezeki yang kita dapatkan berupa makanan, berupa minuman, berupa nafas dan seluruh macam rezeki maka semuanya adalah dari Allah Swt. Tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki kepada diri kita. Allah Swt. Di antara namanya adalah ar razzaq yang maha memberikan rezeki. Dan Allah SWT mengabarkan bahawa saya rezeki sudah Allah tulis, sudah Allah takdirkan sebelum kita dan semua manusia diciptakan. Allah SWT telah menulis rezeki untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan mereka. Sebelum mereka ada. Sebelum mereka ada sudah ditentukan rezekinya. Si bulan akan mendapatkan rezeki sekian Si fulana akan mendapatkan rezeki sekian sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba maqadi'ar wa khala'iq qabla an yakhluqa samawaati wal ardhi al-sanaah." Sesungguhnya Allah telah menulis takdir bagi makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga dan juga bumi. 50,000 tahun. Ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Ya waktu yang sangat, yang sangat lama. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir bagi makhluknya sebelum kita ada. Bahkan sebelum diciptakan langit dan juga sebelum diciptakan bumi sudah ditulis takdir tersemu. Rezekinya Demikian pula ajalnya, jodohnya. Amalannya yang dia lakukan Semuanya sudah Allah tulis Yang si Fulan akan mendapatkan rezeki Sudah Allah tulis Kapan dia mendapatkan rezeki Dan tidak mungkin seseorang Meninggal dunia sampai disempurnakan Rezekinya oleh Allah Tidak mungkin kita Meninggal dunia dan meninggalkan dunia ini Kecuali apabila memang Rezekinya sudah Allah Sempurnakan Tidak akan berkurang meskipun satu butir nasi tidak akan berkurang meskipun satu satu rupiah, ya tidak mungkin kita meninggal dunia kecuali sudah disempurnakan oleh oleh Allah subhanahu wa taala rezekinya. Oleh karena itu dalam surah al disebutkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kalian Yang tidak akan meninggal dunia sampai disempurnakan rezekinya. Oleh karena itu adalah kalian memperbaiki di dalam mencari rezeki, yaitu mencari rezeki yang halal. Dan menjauhi rezeki yang, yang haram. Dan Allah Swt mengatakan: Wa ma minna batin fil arni illa ala Allahirizkuna. Dan tidak ada seekor sesuatu yang melata di permukaan bumi kecuali dia kecuali atas Allah rezekinya. Yang tidak ada ya, makhluk hidup yang melata di permukaan bumi kecuali atas Allah rezekinya. Alangkah irizkunya. Kecuali atas Allah rezekinya Jadi menunjukkan bahasanya Allah SWT Dialah yang menciptakan kita Dan Dialah yang telah menjamin rezeki bagi kita semua Ini harus kita yakini Jadi mengenal bahasanya Allah SWT Dialah yang maha memberikan memberikan rezeki Adapun selain Allah Maka tidak ada di antara mereka yang memberikan rezeki kepada kita Ya Sekarang Yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Ya, yang ada di laut maupun di daratan Yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah SWT Kita tidak tahu berapa jumlah makhluk yang ada di dalam lautan Tapi Allah SWT telah menjamin rezeki bagi mereka semuanya Allah tulis rezekinya bagi mereka Dan Allah akan sampaikan rezeki kepada mereka pada waktunya Seandainya sesuatu selain Allah yang disembah selain Allah Azza Wajalla, disuruh untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di lautan dalam satu waktu saja. Pagi saja misalnya. Mampu tidak? Tidak akan mampu. Belum yang ada di daratan. Adapun Allah SWT, maka Allah SWT memberikan rezeki kepada mereka semua setiap waktu. Baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Setiap waktu Ya Allah memberikan rezeki kepada mereka dan menyampaikan rezeki tersebut kepada yang yang berhak, sebagaimana yang Allah tulis. Ini menunjukkan bahasanya Allah swt adalah Maha memberikan rezeki. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah aja saja. Kemudian yang ketiga di antara cara mengenal Allah adalah mengenal bahasanya Allah di alam yang mengatur seluruh alam semesta ini yang menciptakan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga, mengenal bahwasanya Allah yang telah yang mengatur seluruh alam semesta. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang mengatur semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yudbirul Amr." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh perkara. Tidak ada yang mengatur Alam semesta ini kecuali Allah menggerakkan matahari dari timur ke barat, menggelapkan, menerbitkan, menjadikan di sana siang, menjadikan di sana malam, menghidupkan manusia, mem mematikan manusia yang lain. Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah SWT yudabbirul amr Dialah yang mengatur seluruh perkara. Lekan itu Nabi Ibrahim AS. Ya ketika beliau ia ya, berdebat berdialog dengan seorang raja yang sombong di zamannya. Dia mengatakan bahwasanya Allah Robku dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian raja tersebut mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya adalah membiarkan orang hidup dan saya juga bisa menyuruh orang untuk dibunuh. Agamanya memerintah pasukannya menyuruh pengawalnya untuk membunuh seseorang. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maksudnya adalah bisa membiarkan orang hidup dan bisa membunuh seseorang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah dia menerbitkan matahari dari dari timur. Dia mendatangkan matahari dari timur. Bisakah engkau dia mendatangkan matahari dari barat? Maka bamuhital ladzi fa. Maka diamlah orang kafir tersebut Karena tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah Azza wa Jal. Dialah yang menggerakkan matahari dari timur. Dan tidak ada selain Allah yang bisa menggerakkan matahari dari dari barat. Ini menunjukkan bahwasannya Allah SWT, dialah yang yudadbirul amrah. Dialah yang mengatur seluruh perkara. Selain Allah tidak ada yang melakukan demikian. Ini adalah... Tiga diantara cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Yang keempat adalah mengenal Bahwa Allah adalah satu-satunya Sesembahan Mengenal bahwa Allah adalah Satu-satunya sesembahan Itu apabila seseorang Sudah meyakini bahwa Allah Satu-satunya yang mencipta Memberikan rezeki dan juga Mengatur alam semesta Maka dia harus dan konsekuensinya adalah meyakini bahwa yang satu-satunya boleh disembah Satu-satunya yang wajib disembah adalah siapa? Adalah Allah SWT Apabila sudah meyakini Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta Dan tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah Maka dia tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada kepada Allah Ini adalah cara mengenal Allah yang keempat Yaitu mengenal bahasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan Kenapa satu-satunya sesembahan? Karena dialah yang bisa melakukan dia perkara-perkara yang tadi kita sebutkan Dialah yang mencipta Selain Allah tidak ada yang mencipta Dialah yang memberikan rezeki Selain Allah tidak ada yang memberikan rezeki Dialah yang mengatur alam semesta Selain Allah tidak ada yang mengatur alam semesta Berarti yang berhak untuk disembah adalah Allah La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali, kecuali Allah Ya, boleh kena itu seorang Muslim Apabila dia sudah mengenal Perkara tadi Tidak boleh dia menyerahkan Sedikit pun ibadah kepada selain Allah Dia harus Mensekuen dengan ucapan yang dia ucapkan Yaitu kalimat La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Tidak boleh dia serahkan sedikit pun dari ibadah, baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan kepada selain Allah Azza Wajalla. Karena itu Allah katakan: Dan nikumullahurrobbukum, la ilaaha illahu, qalikum nishe, faabudu. Itulah Allah Robb kalian yang tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali Dia yang menciptakan segala sesuatu faabudu. Maka dalam kalian menyembah Dia, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Oleh itu ondehlah kalian menyembah kepada kepada Allah Azza wajalla. Karena selain Allah tidak ada yang menyembah. Demikian pula Allah mengatakan ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa himan sia hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Rabb kalian adalah allazi yang telah menciptakan kalian. Yang tidak menciptakan kalian jangan disembah. Karena Allah mengatakan ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Nah kalian menyembah rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Wal ladzina min dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nenek moyang kita yang, yang menciptakan mereka adalah Allah SWT wa taala. La alaikum tajabun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Allahu di kalapakum, Allahu di namiqum, Bilikum Kemudian Allah mengatakan <tus talking> <tus> Tegakkan. Allahu di jadilakum al-ardah firashah, wa al-samaa' binaa, wa anzal min al-sama' imaan, fa'chrjabihi min Dialah Rabb kalian yang telah menjadikan bumi menjadi terhampar. Itu menjadi terhampar sehingga kita bisa. Beraktivitas dengan baik di atas bumi yang terhampar ini, dan telah menjadikan langit sebagai bangunan. Dialah yang telah menjadikan langit sebagai bangunan. Maka dialah yang berlaku disembah, dan juga telah menurunkan dari langit dari atas yang hujan. Wa anzalallahu minassemah imaan dan Allah telah menurunkan bagi kalian air dari atas. Faakrojabili mina kamaratirizqalakum. Kemudian Allah SWT mengeluarkan dengan sebab ayat tersebut ia tanam-tanaman dari dari bumi Rizqallakum sebagai rezeki bagi kalian Yang melakukan itu semua adalah Allah SWT Kalau yang melakukan itu semua adalah Allah semata Allah saja Maka u'budu rabbakum Maka adalah kalian menyembah kepada orang kalian Yang melakukan itu semua Kemudian Allah mengatakan Fala taj'alulillahi lillahi an wa antum ta'lana ta Maka janganlah kalian menjadikan ia ya, bagi Allah anda dan sesembahan sesembahan selain Allah. Janganlah kalian menjadikan sesembahan sesembahan selain Allah. Artinya jangan kalian menyembah kepada selain selain Allah. Wa antum taklumun sedangkan kalian mengetahui. Ia mengetahui bahasanya Allah yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian yang menghamparkan bumi, yang membuat langit, yang menurunkan hujan dari atas. Dan mengeluarkan tanam-tanaman dari bumi Kalian tahu bahasanya yang melakukan itu semua adalah Allah Azza Wajalla. Maka janganlah kalian Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Sedangkan kalian mengetahui bahasanya Allah yang melakukan itu semua Iaitu yang telah menciptakan kita Dan juga memberikan rezeki kepada kita Dan mengatur seluruh alam Alam semesta Ini menunjukkan bahasanya Keyakinan kita Allah yang memberikan rezeki Mengatur alam semesta yang menciptakan ini mengharuskan kita untuk mengetahuikan Allah. Itu mengisahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Inilah cara mengenal Allah yang benar. Inilah cara mengenal Allah yang benar. Adapun seseorang hanya mengenal Allah sebagai pencipta dan juga memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tetapi ketika dalam ibadah, dia serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Maka orang yang demikian berarti tidak mengenal Allah Azza Wajalla. Orang yang mengenal Allah sebagai pencipta dan satu-satunya pencipta, seharusnya hanya mengisahkan Allah di dalam ibadah. Tapi kalau ada di antara manusia yang mengenal Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tetapi dalam hal ibadah dia masih serahkan kepada selain Allah, atau sebagian ibadah dia serahkan kepada selain Allah, Maka dia belum mengenal Allah aja wajah. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena ada di antara manusia yang tidak konsukuen dengan keyakinannya. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kaumnya Rasulullah SAW. Mereka dahulu meyakini bahasanya Allah yang menciptakan mereka. Dan mereka meyakini bahasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan mengatur seluruh alam semesta ini. Ini keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah SWT. Allah mengabarkan tentang keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang Quraisy. Dan biasanya mereka mengakui Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam. Semesta Allah swt mengatakan: "Walain saltahum man khalq al-samaوات wal-arḍ la yaqoolunallah". Jadi jika kamu Muhammad berkata atau bertanya kepada mereka, itu kaummu, siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi? La Allah. Nisan mereka akan tahan Allah. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka Siapa yang menciptakan langit dan juga bumi Tanya kepada kaummu Siapakah yang telah menciptakan langit yang tujuh dan juga bumi ini Siapa yang menciptakan Layakulun Allah Nisa mereka akan mengatakan Mengatakan Allah Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wala'in sa'altahu man khalaqahum layakulun Allah dan seandainya Muhammad bertanya kepada mereka Siapa yang menciptakan diri mereka Layakulun Allah Nisa Mereka akan mengatakan Allah Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Oh yang menciptakan kami adalah Lata Yang menciptakan pulang adalah Hubal Yang menciptakan ini adalah Yang salah seorang sesuatu mereka Semua mereka sepakat Bahasa yang menciptakan mereka Menciptakan langit dan bumi adalah siapa? adalah Allah azza wajalla dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, am man yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy al-amra fa sayaqulunallahu qul afala Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "Man yarzuqukum minas wal ardh?" Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi? Rezeki dari langit diturunkan hujan oleh Allah SWT. Rezeki dari bumi berupa tanam-tanaman. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, wahai orang-orang musyrikin, dari langit dan juga dari bumi? قُلْ مَيَّ رَزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّي يَمْلِكُ سَمْعَ وَالْأَبْصَارِ Atau siapakah yang telah memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Siapakah yang telah memberikan kalian penglihatan dan juga pendengaran? Alladhi yujrihul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudbirul Dan siapakah yang mengatur seluruh alam semesta ini? Fa sayaqulunallahu. Ini saya mereka akan mengatakan Allah. Ini jawaban orang-orang musyrikin. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Lalu katakan kepada mereka Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Kalau memang demikian keyakinan kalian Kenapa kalian masih menyekutukan Allah dengan selainnya Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Kenapa kalian tidak takut dan bertakwa kepada Allah Ini menunjukkan Yang bahasanya Ada sebagian manusia yang mereka mengakui Allah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tetapi sayang di dalam masalah ibadah mereka masih menyerahkan sebagian ibadahnya kepada selain, selain Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, sebagaimana Allah kabarkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan Allah yang me me memberikan rezeki, yang menciptakan, mengatur alam semesta ini belum cukup menjadikan seseorang masuk ke dalam agama agama Islam. Ya, kalau seandainya keyakinan Allah memberikan, ya keyakinan bahasanya Allah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini, sudah cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam, nisaya Rasulullah SAW tidak akan memerangi kaumnya sendiri. Ya tidak akan memerangi kaumnya sendiri. Tetapi ternyata Rasulullah SAW masih memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena maksud dari keyakinan tersebut adalah supaya mereka hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah azza wajalla. Adapun meyakini Allah yang mencipta. tetapi masih meyakini atau masih beribadah kepada selain Allah, maka ini tidak mentuntun tidak cukup dan tidak memasukkan seseorang ke dalam ke dalam agama Islam. Oleh karena itu orang-orang musyrikin dahulu ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau sampai mengatakan la ilaha illallah, berarti sesembahan yang kemarin dia ya mereka sembah selain Allah itu harus dibuang dan harus ditinggalkan. Dan harus menyerahkan ibadah hanya kepada kepada Allah. Karena kemarin-kemarin ya ibadah ada sebagian yang mereka serahkan kepada Allah dan ada sebagian ibadah yang mereka serahkan kepada selain selain Allah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah mereka faham konsekuensinya harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah azza wajalla. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatana li sha'irin majnun. Sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah Ayo ucapkan la ilaha illallah yastakbirun mereka semua. Akhirnya tidak mau mengucapkan, tidak mau mengucapkan kalimat ini. Kemudian mereka mengatakan, Ain aladha ribu ali hasina liya irin Apakah kami harus meninggalkan sesembahan sesembahan kami ini hanya karena seorang tukang syair yang gila, yaitu menghina Rasulullah SAW. Apakah kami yang harus meninggalkan sesembahan sesembahan kami ini hanya karena ucapan ucapan seorang tukang syair yang gila? Ini menunjukkan. Bagaimana orang-orang Quraisy mereka memahami kalimat La ilaha illallah ini konsekuensinya, ya. Jadi orang mengenal Allah Swt apabila dia mengenal empat empat makrifatnya, iaitu mengenal Allah sebagai pencipta, mengenal Allah sebagai pemberi rezeki, mengenal Allah sebagai pengatur alam semesta dan juga dia mengenal bahasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dari bungallahur alhumdulillah dan Allah mengatakan demikian bahwa Allah adalah hak dan apa yang disembah selain-Nya adalah Demikian karena Allah Subhanahu wa yang hak. Adapun selain Allah, maka dia adalah sesembahan yang batil. Di sana ada sesembahan yang hak, yang memang berhak untuk disembah dan di sana ada sesembahan-sesembahan yang yang batil yang tidak berhak untuk disembah dan dia disembah oleh manusia. Yang hak, yang berhak disembah hanyalah satu yaitu Allah. Adapun yang batil maka ini banyak. Ada manusia yang menyembah matahari, ada manusia yang menyembah bulan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah benda mati. Sesembah selain Allah banyak dannya adalah sesembahan yang batil. Yang sebenarnya mereka tidak berhak untuk disembah. Dan di sini tujuannya kita mengetahui tentang apa itu ibadah. Yang adalah kita mengetahui tentang makna ibadah. Setelah kita mengetahui bahawa Allah adalah satu-satunya Zat yang berhak untuk disembah Dan diibadai Berarti kita harus tahu apa itu Ibadah Apa itu ibadah, apa yang termasuk ibadah Sehingga kita Hanya menyerahkan ibadah tersebut Kepada Allah SWT Dan kita tahu bahasanya Kalau ini ibadah berarti tidak boleh Saserahkan kepada selain selain Allah Karena Allah SWT Dia adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi yaitu diserahkan kepadanya ibadah. Jadi kita harus tahu apa itu makna ibadah sehingga kita hati-hati dan jangan sampai kita menyerahkan satu ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Jadi maksud dengan ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh sebagian ulama adalah ismun jami'un li kullima yuhibbulllahu wa yardah. Minal aqwali wal af'ali az-zahirati al wal batinah. Jadi masuk dengan ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang yang batin. Ini adalah ibadah, yaitu seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa jal, baik yang berupa ucapan yang diucapkan dengan lisan maupun yang berupa perbuatan. Baik yang zahir yang kelihatan maupun yang ada di dalam hati kita. Kalau itu dicintai dan diridai oleh Allah berarti itu adalah adalah ibadah. Kalau ibadah berarti tidak boleh diserahkan kepada selain Allah azza wajalla. Baik. Dari mana kita tahu bahwasanya perkara tersebut ucapan tersebut, perbuatan tersebut dicintai dan diridai oleh Allah? Dari mana kita tahu? Dari Quran dan juga dari hadis. Ya, dari Quran dan juga dari hadis. Dari situ kita tahu bahwasanya perkara tersebut dicintai dan juga diridhai oleh Allah Azza Wajalla. Apabila Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah amalan atau sebuah ucapan yang menunjukkan bahwasanya itu diridhai dan dicintai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena Allah Swt mengutus Rasulullah SAW di antaranya dalam menyampaikan perkara-perkara yang dicintai dan diterima Allah yang dinamakan dengan ibadah. Kalau kita temukan di dalam sebuah hadis bahawa perkara tersebut adalah dicintai, disenangi, diterima oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza Wajalla. Saya berikan contohnya, misalnya doa. Doa. Ini adalah ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT. Kalau sampai kita serahkan doa ini kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah di dalam ibadah. Doa adalah ibadah. Dari mana kita tahu? Tentunya dari Quran dan juga dari Hadis. Yang di dalam sebuah ayat, Allah SWT mengatakan, Dan Rabb kalian berkata, Rob kalian yaitu Allah berkata, Uda'uni, hendaklah kalian meminta kepadamu. Hendaklah kalian berdoa kepadamu. Di sini Allah SWT memerintahkan. Yaitu memerintahkan kita untuk hanya berdoa kepada Allah. Dan Allah tidak memerintahkan dengan sesuatu, kecuali apabila sesuatu tersebut dicintai oleh oleh Allah. Ya, kalau Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, berarti Allah mencintai sesuatu, Tersebut tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan perkara yang maksiat. Perkara yang mungkar. Ya Allah SWT kalau memerintahkan berarti dia itu Allah SWT memerintahkan dengan perkara yang Allah cintai. Kita tahu bahwasanya doa ini dicintai oleh Allah karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. Allah SWT memerintahkan sholat di dalam Al-Quran. Ya kalau itu diperintahkan oleh Allah berarti sholat adalah Dicintai oleh Allah Kalau itu dicintai berarti sholat adalah Ibadah Kalau ibadah berarti tidak boleh kita serahkan Yang sholat kepada selain Allah SWT Allah memerintahkan kita Di dalam Al-Quran untuk menunaikan Ibadah haji Mewajibkan bagi manusia yang mampu Untuk melakukan ibadah haji Menunjukkan bahwasannya haji Dicintai oleh Allah Karena Allah tidak memerintahkan Tidak mewajibkan kecuali apa yang dicintai dan kalau itu dicintai maka haji adalah ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah dan contoh yang lain banyak doa ini adalah ibadah karena diperintahkan oleh Allah dan di dalam hadits Rasulullah SAW mengatakan ad doa uhu al ibadah doa itu adalah ibadah ini langsung dijelaskan oleh Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya doa adalah ibadah jelas. Bahawa doa adalah ibadah tidak boleh diserahkan sekali-kali kepada selain selain Allah. Lain kalau misalnya ada orang yang datang ke kuburan, kuburan seorang wali misalnya, kemudian dia mengatakan ya wali pulang, ya dia mengatakan ya wali pulang, aku meminta ini dan juga itu, boleh tidak? Tidak boleh, karena ini adalah termasuk apa? Doa dan doa adalah ibadah sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. Kadang siapa yang berdoa kepada selain Allah Ya maka dia telah menyekutkan Allah di dalam ibadah Padahal konsekuensinya tadi Kalau kita sudah tahu Allah yang mencipta Memberikan rezeki mengatur alam semesta Berarti tidak boleh kita serahkan sedikit pun ibadah kepada Selain Allah termasuk doa Ya tidak boleh kita sekecap Ya kalimat dia mengucapkan dan berdoa kepada selain Allah Azza Wajalla. Kalau sampai dilakukan oleh seseorang yang berdoa kepada selain Allah baik kepada Nabi, atau kepada Wali, atau kepada Malaikat atau kepada yang lain, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik yang besar, syirik yang besar yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam dan membatalkan seluruh amalannya. Dan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan Belum bertobat kepada Allah Dari kesyirikan tersebut Maka Allah SWT tidak akan mengampuni Dosanya, dan dia masuk ke dalam neraka Selama-lamanya tidak akan keluar dari Neraka, bersama orang-orang yang musyikin Ini adalah Contoh dari Ibadah yang dicintai oleh Allah Azza SWT, sana masih banyak Ya kalau kita mengetahui Sesuatu tersebut adalah Dicintai dan diri-diri oleh Allah Berarti itu adalah ibadah. Contohnya yang seperti nadar. Allah swt memuji orang-orang yang yang menyempurnakan nadarnya. Yuwu nabi nadari. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan nadarnya. Dan Nabi saw mengatakan, manadar ayyuhi Allah fal yutekhum. Barangsiapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka adalah dia mentaati Allah. Menunjukkan bahawa senadar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridai dan Ini menunjukkan bahasa nazar adalah ibadah berarti tidak boleh seorang muslim bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bernadar kepada wali atau bernadar untuk wali, bernadar untuk nabi, ini tidak diperbolehkan bernadar hanya untuk Allah azza azawajal, dan di sana masih banyak yang contoh-contoh ibadah yang seperti istighatah ini adalah ibadah istihadah, istianah azabnya untuk menyembelih ini juga termasuk ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah azza wajalla. Jadi seorang muslim ia mempelajari tentang jenis-jenis ibadah tersebut dengan maksud supaya hanya mengikhlaskan hanya menyerahkan ibadah tersebut kepada Allah subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Baik, karena waktunya kurang insyaallah akan kita lanjutkan besok. Ya, tentang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasa. Bagi yang memiliki pertanyaan, ya silakan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Nah. Bagaimana dengan amalan-amalan yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan imam madhab? Apakah amalan tersebut bisa dikatakan diridui oleh Allah? Meski di dalam amalan tersebut, di dalamnya diisi amalan-amalan sunnah. Seperti perayaan Maulid, tahlilan, perayaan Isra Mi'raj, Nisbu Sha'ban dan banyak lagi. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Kalau amalan atau ibadah Yang kita diperintahkan untuk menyerahkan Ibadah tersebut hanya kepada Allah Adalah yang bersumber dari Al-Quran Demikian pula dari sunnah Rasulullah SAW Ya inilah ibadah yang dicintai dan diregai oleh Allah SWT Dan, dan juga dengan pemahaman para sahabat Diambil dari Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat ada pun selain ya itu, yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga tidak ada di dalam sunnah maka itu bukan ibadah yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jawa Rasulullah SAW mengatakan men'amila amalan laysa alihi amruna bahwa siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak Maka amalan tersebut adalah tertolak. Kenapa? Karena tidak datang dari rasulullah saw. Rasulullah saw adalah utusan Allah. Artinya seorang utusan dia membawa sesuatu dari siapa? Dari Allah azza wajalla. Dan di antara perkara yang boleh bawa adalah tata cara ibadah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada kepadanya semata. Ya ayuhan nas, oh budurabatul. Wahai manusia dalam keinginan menyembah kepada roh kalian, kita diperintahkan Untuk beribadah hanya kepada Kepada Allah, bagaimana Tata cara beribadah kepada Allah Apakah diserahkan kepada masing-masing Dari kita Masing-masing membuat tata cara sendiri Di dalam beribadah ya, Orang Indonesia membuat tata cara sendiri Orang Arab membuat tata cara sendiri Ataukah di sana Allah Mengutus orang Rasul Yang mengajarkan kepada kita tata cara ibadah tentunya yang kedua yaitu Allah memutus seorang Rasul mengajarkan kita bagaimana tata cara beribadah, yaitu Rasulullah SAW dan Allah tidak menerima kecuali ibadah yang sumbernya dari siapa? dari Rasulullah SAW kalau ada diantara kita yang membuat ibadah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW maka Allah tidak akan menerima ibadah tersebut meskipun maksudnya dan niatnya baik Meskipun maksudnya dan niatnya baik, tetapi karena tidak bersumber dan tidak diambil dari Rasulullah SAW maka Allah tidak akan menerima amal ibadah tersebut. Jadi ibadah adalah tauqifiyah, Itu diambil dari Rasulullah SAW. Nah, boleh? Mungkin ada pertanyaan yang lain. Orang yang tidak bisa menjawab di alam kubur, apakah bisa selamat dengan sebab anaknya yang soleh? Yang disyariatkan adalah kita mendoakan orang yang baru dikuburkan supaya dikuatkan di dalam menjawab pertanyaan. Sebagaimana datang dari Rasulullah SAW, ketika beliau selesai menguburkan seorang na'id, maka beliau berkata kepada sahabatnya, Iskabfirulia afi'ikum was'alulamu tatbid fa'innahu al'ana yus'al. Adalah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian, dan adalah kalian meminta ketetapan hati untuk dirinya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh dia sedang ditanya. Jadi menunjukkan, ya hal yang seperti ini bermanfaat. Jadi setelah kita menguburkan saudara kita, maka kita doakan supaya dikuatkan hatinya untuk menjawab pertanyaan. Baik yang mendoakan adalah anaknya sendiri, ia maupun orang lain. Maka ini insya Allah bermanfaat bagi. Saudara kita yang baru saja dikuburkan. Wallahu ta'ala a'lam. tentang masalah bagaimana cara mengenal Allah Swt. Berarti kita bisa mengambil pelajaran dan juga mengambil kesimpulan. Bahwasanya untuk menjawab pertanyaan Man Robuk siapa Robmu? Ini perlu pengamalan. Perlu pengamalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cukup seseorang hanya menghafal. Kalau hanya menghafal saja. Jadi hafal misalnya Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah Rabku adalah Allah, Rabku adalah Allah Tetapi kalau dia tidak mengamalkan isinya Dan tidak konsekuin dengan apa yang dia ucapkan Bermanfaat atau tidak? Tidak akan bermanfaat Dia tidak akan bermanfaat meskipun dia Dia mengucapkan ucapan ini berulang kali Kalau hanya sekedar dia hafal Mengatakan La ilaha illallah Tetapi dia tidak amalkan di dalam kehidupan dia Mengatakan La ilaha illallah Tetapi masih dia serahkan ibadah Kepada selain Allah Masih dia serahkan sebagian ibadah Kepada selain Allah Maka ini tidak akan bermanfaat bagi orang Tersebut Kita tahu orang-orang munafik, Mereka juga mengucapkan La ilaha illallah Ya mereka juga mengucapkan La ilaha illallah Dan bersaksi bahasa Muhammad adalah Rasulullah Dengan lisan mereka Tetapi hati mereka, mereka mengingkari Yang tidak mengakui dengan kalimat la ilaha illallah dan tidak mengakui dengan syahadat Muhammad Rasulullah tidak mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari maka ucapan yang mereka ucapkan karena tidak diamalkan tidak akan bermanfaat bagi mereka ketika ketika mereka masuk di dalam kubur ketika mereka masuk di dalam alam barzakh oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang orang munafik, yang ketika dia ditanya tentang man rabuk, mereka tidak bisa mengatakan Robbi Allah. Bahkan mereka mengatakan hahaha, tidak mampu untuk mengucapkan Robbi Allah. Padahal mereka hafal di dunia dan mengulang ucapan tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Ida jaa'ak al munafikoon qalu Nashhadu innaka la Rasulullah. Yang bersahaja di depan Rasulullah SAW, tetapi tidak akan bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan isi dari kalimat la ilaha illallah. Berarti di sini perlu tabbik, di sini perlu pengamalan. Kita beramal dan kita menuntut ilmu, mempelajari kalimat la ilaha illallah, mempelajari apa itu ibadah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh sekali-kali. Kita serahkan ibadah ini kepada selain Allah Azza Wajalla Dan macam-macam syirik ini banyak. Dan kita harus sempatkan waktu kita untuk mempelajari apa itu syirik. Dan apa macam-macam kesirikan. Dengan tujuan supaya jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesirikan tersebut. Harus kita luangkan waktu. Kalau tidak dikhawatirkan kita masuk ke dalam kesirikan. Sementara kita tidak sadar. Karena kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak tahu hukumnya. Ya kita sempatkan untuk mempelajari ya ilmu tentang tauhid dan harus kita luangkan waktu kita ya untuk mempelajari adama Allah swt khususnya ilmu yang yang wajib untuk dipelajari. Nah, Allah menentukan rezeki manusia 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Bagaimana dengan rezeki dan jodoh? Bagaimana dengan penetapan Allah? Pada manusia rezeki jodoh Ketika berumur tiga bulan Di dalam rahim ibunya Tidak ada pertentangan ya Karena takdir Yang dinamakan dengan Takdir umri Itu takdir yang ditulis Ketika janin berada di dalam perut ibunya Dalam sebuah hadis yang sahih Ya Rasulullah SAW Inna ahadakum Yujem'a'u falqu Fi batni ummihi arba'ina Yauman nutfatan Kemudian akan ada satu perkara yang perlu kita مثل Kita perlu memahami bahawa dalam kehidupan kita, terdapat dua jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup yang tidak berbentuk. Makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup yang berbentuk. Makhluk hidup yang tidak berbentuk adalah makhluk hidup yang tidak berbentuk. Makhluk hidup yang Kemudian 40 hari yang ketiga berupa mudwah Yaitu sekumpal daging Kemudian setelah itu baru diutus Kepadanya seorang malaikat Berarti umurnya 120 hari atau sekitar 4 bulan Yang Ketika umur 4 bulan maka diutus kepadanya Malaikat fayan fukufihi Ar-ruh Kemudian meniupkan ruh di dalam janin tersebut Wa rubi ar-ba'i kalimat Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara di antaranya adalah tentang rezekinya, dikatnya diberi rezeki, wa ajalihi demikian pula ajalnya, yang demikian pula amalannya dan apakah dia menjadi orang yang bahagia di akhirat atau termasuk orang yang sengsara. Ini sudah ditulis di mana? Di dalam perut ibu, ya, eh, di dalam perut ibunya. Dan inilah dinamakan dengan takdir umri. Dan para ulama menjelaskan tidak ada pertentangan antara takdir umri dengan takdir yang azali. Ya, takdir ini yang dinamakan dengan takdir umri. Ini adalah bagian yang Allah tulis ketika di lauhil makbud. Ya tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan juga dan juga bumi. Jadi ini adalah bagian dari takdir yang umum tadi yang ada di lauhil makbud 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan ini umum nya sampai hari kiamat sampai seseorang masuk ke dalam surga dan juga neraka di antaranya apa yang ditulis ketika janin berada di dalam perut ibunya jadi tidak akan yang keluar dari apa yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga dan juga bumi nah syahid dan yang meninggal pada hari Jumat. Kalau misalkan ada non muslim yang meninggal pada hari Jumat misal kecelakaan atau sebab yang lain bagaimana? Ya non muslim tidak masuk di dalam hal ini. Jadi yang maksud yang dimaksud adalah syahid yaitu orang yang berperang fi sabilillah tentunya dia adalah muslim. Adapun orang kafir maka dia berperang di atas kekufurannya. Kemudian yang meninggal di hari Jumat dan juga lailatul Jumat pada malam Jumat maksudnya adalah orang muslim. Adapun orang yang kafir Seandainya dia meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Allahumma taala alam, wabillahi taufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.